Куплет п'ятий. Завершення цієї історії. Так, це було бильце його власного ліжка, і кімната була теж його власна. А найкраще було те, що її майбутнє належало йому, і він міг ще змінити свою долю. «Я спокутаю своє минуле сьогоденням і майбутнім», – повторив Скрудж, прудко вилізаючи з постелі. «І пам'ять про трьох духів житиме в мені вічно. Джейкобе Марлі, подякуймо бо і світлому морі з двох». «На колінах я воздаю їм хвалу, старий Джейкобе! На колінах!» Він так прагнув здійснити свої добрі наміри, і був такий схвальований, що голос не корився йому. А обличчя все ще було мокре від сліз, бо він ридмари ридав благаючи духа. «Вона не пропала!» – закричав Скруч, хапаючись за фіранку з надліжка і притискаючи її до грудей. «Вона тут! І кільця тут! Ніхто їх не зривав! Усе тут! І я тут!» «Нехай почезнуть привиди того, що могло бути! І вони почезнуть, я знаю! Вони почезнуть!» Говорячи так, він намагався вдягнутись. Вивертав сорочку на виворіт, натягав задом наперед, сунув руку не в той рукав і ногу не в ту штанину. Словом, від хвилювання страшенно метушився. «Сам не знає, що зі мною діється!» Закричав він, плачучи й сміючись, коли панчоха оповилася кружнього. «Мені так легко, наче я пір'їнка!» Так радісно, наче я ангел, так весело, наче я школяр, а голова йде обертом, як у п'яного. Вітаю з Різдвом усіх і з Новим Роком всіх. Ура! Він убіг у вітальню і став, засапавшись. Усі каструлька, в якій була вівсянка. вигукнув він і знову забігав по кімнаті. А через ці двері проникли сюди тінь Джейкоба Марлі, а в цьому кутку сидів дух нинішнього різдва. А за цим вікном я бачив літаючі душі. Усе так, усе на місці. «І все це було! Було! Ха-ха-ха!» Це і справді був чудовий сміх, особливо для людини, яка давно розучилася сміятись. І це був лише початок, лише передвісться ще багатьох хвилин такого ж радісного, веселого, задушевного сміху. «Який же сьогодні день? Яке число? Не знаю, як довго я пробув серед духів. Не знаю, я нічого не знаю. Я, мовно, воно дитя, і нехай не біда». «В найкраще бути дитиною! Ура!» Його радісні вигуки перебив церковний дзвін. «Як же весело він дзвонив! Як чудово!» Підбігши до вікна, скруч підняв раму і висунувся назовні. Ні мли, ні туману. Ясний погожий день, колючий підбадьорюючий мороз. Він посвистеє у свою крижану сопілочку і змушує кров, пританцьовуючи бігти по жилах. Золоте сонце, блакитне небо, Прозоре свіже повітря, веселий передзвін. Як чудово! «Який нині день?» Звісившись униз, гукнув Скрудж до святково одягненого хлопчика, який стояв у нього під вікнами і роздивлявся довкола. «Що?» – здивовано запитав хлопчик. «Який сьогодні день, люба дитина?» – повторив Скрудж. «Сьогодні?» – знову здивувався хлопчик. «Та ж сьогодні різдво!» «Різдво?» – подумав Скрудж. «То я не пропустив свята!» Духи здійснили все це за одну ніч. Вони все можуть, якщо захочуть. Звісно, можуть, ясна річ. Послухай, милий хлопчику. Щя. відгукнувся той. Ти знаєш кремницю курятини за квартал звідси на розі? запитав Скруч. Звісно, знаю, відповів малий. Яка розумна дитина. захопився Скруч. Дивна дитина. А ти не знаєш, чи продали вони вже індика, який висів у них в вікні. Не маленького, а великого, призового. Найбільшого, за як я? Яка кмітлива дитина, вигукнув Скрудж. Говорити з тобою одне задоволення, так, мій друже. Вона й зараз там висить, сказав хлопчик. Висить? сказав Скрудж. То збігай і купи її. Та ну тебе, буркнув хлопчисько. Ні-ні, я не жартую, запевнив його Скрудж. Купи її і скажи, хай принесуть сюди. А я вже розпоряджуся, куди її доставити. Приведи сюди управляючого і одержиш від мене шилінг. А якщо встигнеш за 5 хвилин, одержиш півкрони. Хлопчик попчав стрілою, і певноправна рука спустила цю стрілу з титиви, бо вона не втратила марно ні секунди. Я пошлю індичку бобові кретчиту, пробурмотів Скрудж і від захвату аж зайшовся сміхом. А то вже він буде ламати голову. Хто це йому прислав? Та індичка, мабуть, удвічі більше від крихітки Тіма. Навіть Джо Міллер ніколи б не придумав такої штуки. Послати індичку бобові. Перепогано слухалося його, але він усе-таки надряпав адресу і зійшов униз відімкнути двері. Він стояв, чекаючи управляючого, і тут погляд його спинився на дверному молоткові. «Я любитиму його до кінця моїх днів!» – скрикнув Скруч, поглажуючи молоток. «Але ж я й не дивився на нього колись. Яке в нього чесне відкрите обличчя! Чудесний молоток! А ось і індичка! Ура! Як поживаєте? Веселого Різдва!» Яка ж це була індичка, сумнівно, щоб ця птаха могла триматися на ногах. Вони підломилися під її вагою, як дві соломинки. «Ні, вам її не доволокти до кемдентавна», – сказав Скрудж. «Доведеться найняти кеп». Він говорив це задоволено, посміхаючись, і з усмішкою заплатив за індичку, і з усмішкою оплатив кеп, і з усмішкою розрахувався із хлопчиком, і з усмішкою опустився, засапавшись у крісло». І сміявся ще, аж доки сльози не потекли у нього по щеках. Поголитися виявилося непросто, бо руки в нього все ще дуже тремтіли, А гоління вимагає неабиякої обережності, якщо ви й не дозволяєте собі пританцювати під час цього заняття. Утім, навіть якби Скрудж відітнув собі кінчик носа, він спокійно заліпив барану пластирем і так само був би геть усім задоволений. Нарешті, святково вдягнувшись, він вийшов із дому. По вулицях уже хмарою сунув народ, зовсім як того Різдвяного ранку, який Скрудж провів із духом нинішнього Різдва. Заклавши руки за спину, Скрудж йшов по вулиці і сяячою посмішкою вітав кожного стрічного. І такий був у нього щасливий і доброзичливий вигляд, що двоє-троє перехожих дуже любло посміхнулися у відповідь і сказали йому «Доброго ранку, сер, із Різдвом вас!» І Скрудж не раз відтак розповідав, що ці слова лунали в його вухах райською музикою. Не встиг він відійти від дому, як побачив, що на зустріч йому йде огрядний джентльмен, Той самий, що зайшов до нього в контору на святвечір та запитав, "Скрудж Марлі, якщо не помиляюся?» Скруджа аж пересмикнуло від думки про те, як гляне на нього цей поважний пан при зустрічі. Але він знав, що не повинен ухилятися від визначеного шляху. «Дорогий сер!» – сказав він на ходу, простягаючи обидві руки старому джентльмену. «Сподіваюся, ви успішно завершили вчора вашу справу. Це дуже добра справа. Вітаю вас зі святом, сер!» «Містер Скрудж?» «Саме так!» – відповів Скрудж. «Це моє ім'я, але боюся, що воно звучить для вас не дуже приємно. Дозвольте попросити у вас пробачення, і ви мене дуже зобов'яжете, якщо...» І Скрудж прошептав йому щось на вухо. Господи милосердний, подивовано вигукнув джентельмен. Мій дорогий містере Скруджа, ви жартуєте? Зовсім ні, сказав Скрудж. І дуже вас прошу, ані фартингу менше. Я таким чином лише сплачую частину своїх давніх боргів. Можете ви зробити мені цю послугу? Дорогий сер, сказав старий джентльмен, тиснувши йому руку. Я просто не знаю, як і дякувати вам за таку щедрість. Будь ласка, ані слова більше, обірвав його Скрудж. «Зайдіть якось мене провідати. Зайдете?» «З радістю!» – скрикнув старий джентльмен, і без сумніву це було від душі. «Дякую вам!» – сказав Скрудж. «Тисячу разів дякую. Я дуже вам зобов'язаний. Бувайте здорові!» Скрудж побував у церкві, потім ходив по вулицях, придивлявся до перехожих, гладив по голівках дітей, розмовляв із жебраками, заглядав у вікна квартир і підвальні вікна кухонь. І все, що він бачив, сповняло його серце радістю. Чи думав він коли-небудь, що звичайна прогулянка, та й взагалі геть усе, може зробити його таким щасливим? А коли почало смеркатися, він рушив до будинку племінника. Нарази не недвічі пройшовся він мимо його дому, туди-сюди, не зважаючись в двері. Нарешті зібравшись із духом, піднявся на ганок. «Чи вдома господар?» Запитав він дівчину, яка відчинила йому двері. Яка мила дівчина, прекрасна дівчина. Удома, сер. А де він, моя люба? запитав Скруч. У їдальні, сер, і господиня теж. Дозвольте, я вас проведу. Дякую, ваш господар мене знає, сказав Скруч, взявши за ручку дверей у їдальні. Я пройду сам, моя дорога. Він тихенько повернув ручку і просунув голову в двері. Господарі в цю мить обдивлялися парадно накритий стіл. Молодята ж завжди непокоїться з приводу сервіровки столу і готові десятки разів перевіряти, чи все на місці. «Фреде! Фреде!» – покликав Скрудж. сили небесні, як здригнулася племінниця. Вона сиділа в кутку, поставивши ноги на стільчик, і Скрудж геть забув про неї всю хвилину. Інакше він ніколи і ні за що так би її не налякав. «З нами, хресна сила!» – закричав Фред. «Хто це?» «Це я, твій дядечко Скрудж!» «Я прийшов до тебе погостювати. Чи приймеш мене, Фреде?» «Чи прийме він, дядечка?» «Так, він на радощах ледь не відірвав йому руку». За п'ять хвилин Скрудж уже почував себе, як удома. Такого сердечного прийому він ще з роду не зустрічав. Племінниця мала точно такий же вигляд, як і в тому видінні, що явилося йому напередодні. Таким же був і топер, що незабаром прийшов, і пухкенька сестра господині, що з'явилася слідом за ним, та й усі інші». «Який це був дивовижний вечір? Які дивовижні ігри? І яка дивовижна єдність у всьому? Яке щастя?» А зранку, щойно світало, Скрудж уже був у себе в конторі. Так, він прийшов ранесенько. Він прагнув потрапити туди раніше від Боба Кречета і викрити клерка в тому, що він спізнюється на роботу. Скрудж просто мріяв про це. І це йому вдалося. «Так, вдалося. Годинник пробив дев'яту, Боба немає. Четверть на дев'яту, Боба немає». Він спізнився рівно на вісімнадцять з половиною хвилин. Скрудж сидів за своєю конторкою, навстість розчинивши двері, щоб бачити, як Боб прослизне у свою комірку. Ще за дверима Боб зняв із голови капелюха і розмотав свій теплий шарф. І ось він уже сидів на табуреті і з такою швидкістю скрипів по папері пером, наче хотів нас догнати і перегнати дев'яту годину, яка втекла від нього. «А ось і ви...» Пробурчав Скрудж, не слідуючи своє власне одвічне бурчання. «Як розуміти вашу з'яву на роботі в цей час?» «Прошу вибачення, сер», – сказав Боб. «Я справді трохи спізнився». «Он воно що?» «Ви спізнилися?» – підхопив Скрудж. «Так, мені теж здається, що ви спізнилися. Будьте такі люб'язні, підійдіть сюди, сер». Але ж це один єдиний раз за весь рік, сер», – жалібно проговорив Боб, виповзаючи із своєї комірки. «Більше цього не буде, сер «Я дозволив собі вчора трохи повеселитися». «Ось що я вам скажу, приятелю», – промовив Скрудж. «Більше я цього не потерплю. А тому...» І тут він зіскочив зі стільця і дав Бобові такого стусана під ложечку, що той задом влетів назад у свою комірчину. «А тому...» – продовжував Скрудж. «Я маю намір збільшити вам платню». Боб затремтів і нишкам потягнувся до лінійки. У нього промайнула думка оглушити Скруджа ударом по голові, скрутити йому руки за спиною, покликати варту і чекати, доки принесуть гамівну сорочку. «Вітаю вас зі святом, Бобе», – сказав Скрудж, плескаючи Боба по плечу. І цього разу було видно, що він таки сповна розуму. «І бажаю вам, Бобе, друже мій, чи розважитися цього різдва, бо досі ви через мене не вельми веселилися. Я збільшу вам платню і постараюся». «Щонебудь зробити і для вашої сім'ї. Сьогодні увечері ми поговоримо про це за келихом Різдвяного Глінтвейну. А зараз, Бобе, кречете. Перш ніж ви надряпаєте ще хочу кому. Я наказую вам купити відро вугілля і напалити тут так, щоб було жарко». І Скрудж втримав своє слово. Він зробив усе, що обіцяв Бобові, і навіть більше. Значно більше. А крихіт Цитімові, який, до речі, незабаром видужав, він був завжди другим батьком. І таким він став добрим другом, таким добрим господарем і такою доброю людиною, що наше славне старе місто може ним лише пишатися. Та й не тільки наше, будь-яке добре старе місто, містечко чи село в будь-якому куточку нашої доброї старої землі. Дехто підсміювався з цього перетворення, але Скрудж не звертав на них уваги. Смійтеся на здоров'я! Він був досить розумний і знав, що так уже влаштований світ – Завжди знайдуться люди, готові осміяти добру справу. Він розумів, що ті, хто сміється, сліпі. І думав, нехай собі сміються, аби не плакали. На серці в нього було весело і легко. І йому цього було цілком досить. Більше він ніколи не водив компанії з приводами. Можна сказати, у цьому сенсі він дотримувався принципів поміркованості. І про нього йшла проголоска, що ніхто не вміє так шанувати і святкувати Різдво, як він. Якби ж про нас могли сказати те саме про всіх нас, а тепер.